Уніформу підігнано, гудзики начищені, погони блищать, кожухом закрив ноги, великим коміром голову, ніби відгородився від пасажира сусіди і всього світу. Хотілося побути наодинці. О, тепер йому дивно згадувати, як він радів, коли дістав призначення. Це було шість років тому. 18 вересня. 1825 року. Його сина титулярного радника, отже, людину привілейовану, було зараховано до Київського Драгунського полку. Разом із призначенням він одержав звання унтер-офіцера. У полку дозабіли ставилися прихильно. Товариський, дотепний, веселун, він одразу зблизився з офіцерами і став улюбленцем їхніх компаній. Старі служаки, що вже давно порвали зв'язки з цивільним життям, з цікавістю слухали його розповіді про Москву, Ніжин, рідну Борзнянщину. Навіть сам командир полку час від часу запрошував Віктора з собою на полювання чи прогулянку. Новий унтерофіцер швидко став популярною особою. І вже через місяць Після прибуття в полк йому присвоїли чин юнкера. Однак веселе і безтурботне життя затьмарили грудневі події 1825 року. В Петербурзі на Сенатській площі за наказом Миколи І розстріляли військових, що повстали проти царя. Через кілька днів про повстання в Петербурзі знав увесь полк. Кожний потай висловлював своє схвалення чи осуд виступу декабристів. А невдовзі було заборонено навіть згадувати про ці події. Відпустки офіцерам відмінили, посилилися і без того надмірна муштра солдатів, колишні гречкосії, яких примусили носити зброю, відчуваючи свою близькість до Віктора забіли. Запитували його відверто, а чого хотіли офіцери? Скинути царя чи скасувати кріпацтво? А може, як у Європі, республіку? Відповідав щось невиразне, бо й сам не раз замислювався, чому виступили військові проти царя, що привело до повстання, і що було б, якби повстання перемогло. Який же я був тоді недотепа! 17-річний телепень, лаяв себе Віктор, згадуючи ті часи, не розумів простого, того, що розуміли неписьменні солдати. Інша подія ще більше зачепила Київський Драгунський полк. На початку січня 1826 року повстав Чернігівський полк, розквартирований на Київщині, зовсім поруч та слідом за чутками проповстання, стало відомо про його придушення. А генералітет тим часом доклав зусиль, щоб офіцерам і солдатам не було коли думати про виступ чернігівців. Безперервні навчання, огляди, тренування, походи – таке життя виснажувало фізично і духовно. А коли ставали на відпочинок, офіцери пускалися берега пияцтво, сварки, дуелі, карти. Усе це глибоко ранило душу Віктора. Прогулянки з вищими командирами його вже не вабили. Зустрічі він уникав. Колишній веселун – скис. Тож минуло аж три роки, поки 16 липня 1828 року йому дали чин корнета. Життя Віктора пливло повільно, Служба була одноманітна, тим часом командири готували полк до військового огляду. Сам імператор оголосив подяку всьому складові частини за участь в огляді 26-28 червня 1829 року під Козельськом. Але Вікторові до цього вже було байдуже. Муштра і подяка царя – не відвертали уваги від сумних чуток, що ходили ще з минулого року. «Росія голодує» – ішло з півдня. «Холера на Волзі і в Москві». «Виступ робітних людей в Севастополі». Про бунт у Севастополі Віктор сам читав у московських відомостях. «Повстання моряків на фрегаті Святая Єлена. «Події у Франції». «У Франції революція». Чутки нашаровувалися одна на одну, наче морські хвилі, і викликали цікавість, неспокій, збентеженість, і ні указівки генералів, рішуче забороняти політичні розмови у військах, ні цензура, що намагалася не пропускати повідомлень про ці події на сторінки газет, чи принаймні подати їх у потрібному, а значить спотвореному вигляді, не давали бажаних наслідків.